Irunera iristen diren migratzaileen egoera gerozeta larriagoa da Irungo gaztetxekoa akampalekua itxi egin zutenetik azkar joan dira gizarte zerbitzuetako bolegoaren aurrean egindako protestaren ondoren udalak enkagua igarotzeko behin beko hogeita labo hoe ditu hotzaren kontrako dispositiboan. Aldiz migrantek hiru eguneko epean utzi beharko dute edo lekua baldin badago gehienez bost egun eman hal izango dituzte bertan. Gosaria bazkaria eta faria emango diete Prinzipio, Espaina ostegun hontan, gozaria eta bazkaria harrera sareak eskaini behar izan ziren. Josune irungo harrera sareko kidea. A espero utezet. A ber ni espero dut horko e, jende hori mugitzea. Uhum. Bale? E, gure asmoa prinzipioz igual isatin aldak asteburu hau dela pizka luzea go, hiru gehiago igande arte. Nik espero dut astelenean zerbait egotia zerba, e, ikusten duzuen bezala hau ezin naman dein Bien bitartean atzokoan oraindik harrera zareak ez zuen udalak egindako azken eskaintza onaru. Harrizkuak batla eta garantearik ez, hiru eguneko epea, laburregipeta, udalak euko jaurlaritzaari egindako Martin Doea terpetzeko kune ofizialaren harrera irizpideak ainttzeko eskereraren zain enten bitartean. Oiana harrera sareko kidea eta benetan ba deigarrien deigarrien egiten zaiguena oraindik ere egunean da eguneantzear ez dagoela lan egon eta orain hemen gaudela ez e, jaima horren azpian eta haudela toki bakarra ba, jendea hartzeko jendea Beraz e, irungo San Joan Plazan bidaian diren per, pertsonen dako harrera zerbitzu duin bat aldarrikatzen jarraituko dutela aurreratu dute la,